Satul se trezea în fiecare zi cu alți vizitatori străini Au sosit doi ofițeri de jandarmi, procurorul, un medic tânăr Iar acum venea însuși domnul prefect Emil Sava Era însoțit de oaspetele său bucureștean, domnul Iordan Hagi Iordan Și toată lumea se întreba ce ar fi căutând cei doi domni în piscul voivodesi. Că doar nu pentru că a fost ucis un prăpădit avea să bată dumnealui atâta cale Răstii că mașina e, domnule prefect, te felicit! Facem și noi ce putem. Eu, domnule Hagi Iorda, nu uzesc de mașinele prefecturii pentru afacerile mele personale. Ca să nu aibă ce trâncăni canalile din opoziție. Dar ce-ți pasă, domnule de canalele din opoziție? Toți suntem mai mult sau mai puțin canali. Mă rog, eu, părerea mea. E altă. Nu mă interesează părerea dumneavoastră. Da. Aud ca acest domn boldurilovenu. Nu se deranjează de la Paris nici pentru lichidarea moșiei Sale. E adevărat? Da. Are deplină încredere în mine și sunt avocat de 15 ani. Mai e și Iliuțu, care vechiul său administrator și încă ceva. Domnul Niloveanu a fost foarte supărat de noua lege de țăranilor. a țăranilor. S-a hotărât să nu mai calce prin țară în semn de protest. Sper că ai împărțit țăranilor, numai pământurile fără interes pentru noi. Afruntea lor și comisia a fost încântată că am dat terenuri de categoria întâia și țăranii, la fel. Și partidul dumitale bănuiesc. Câte voturi ai obținut în plus pentru treaba asta? <laughs> Vă mărturisesc, domnule Hagi Iordan, că simt oarecare jenă față de Bolduri Iloveanu. A fost o operație... Ceea jenă, n-ai nicio răspundere. De doi ani, domnul Iloveanu și cere să-i faci rost de bani. Ai împrumutat de la mine, iar eu, fiindcă am ajuns la termen, execut. Eu nu urmăresc individul, urmăresc creanțele. Și pentru bani împrumutați vă mulțumesc cu pământurile cele mai proaste din moșia domnului Iloveanu De unde să știu eu că pământurile astea ascund niște bogății da, hmm? Dar totuși poate că nu era rău să rămână și boldur Iloveanu interesat În acest. niciun caz am pus de la început condiția Nu lucrez pentru prima dată în petrol Sunt sătul de opțiuni și puncte de redevență ce face inginerul Grințescu? De ce nu apare? M-am înțeles, să ne aștepte la marginea satului Mai e puțin și ajungem. Un lucru să nu uiți, domnule prefect, la discuția cu secar al dumitale Da Cumpărăm tot ce a mai rămas neîmpărțit țăranilor fără să alegem Ca să nu dăm loc la nicio bănuială Bineînțeles Când o să avem actele în mână, constituim societatea și ne putem demasca jocul pentru moment importante să putem obține prin schimb cele câteva loturi sărănești aflate în perimetrul nostru Le, le cunoști? Acum le știe, grințescu, ca pe nostru Bine da, uite la, uite ne face semn cu mâna Oprește, oprește, Marine Bună ziua, inginer. Bună ziua, domnule prefect! Punctual, ca de obicei, îmi place! Respecteremere domnule Hagi Jordan! În sfârșit vă văd la piscul Voivodese. De mult aștept ziua asta fericită. Urcă sus, inginerule! Nu avem timp de fuziuni sentimentale. Dei drumul șover. Ce se petrece aici? De ce e strânsată de lume? S-a descoperit un asasinat face anche. Ah Da mi s-a raportat. evăuit tot satul inclusiv unare care zaharit Duhu. El cunosc pe individuul acesta e un om de treabă cam am zănat dar nu capabil de crim. E perfect adevărat. Am fost colegi de școală. Sunt gata să pun mâna în foc pentru el.. Ce surpriză! Ia și șezi, haria, Aharia, Ce vânt te-aduce? E tare curat la tine în casă E îmbietor Mama, mama, a venit bătia Aharia! Spate-mi a dat cu când Nu striga O clipă măcar Așa Parcă s-a mai potorit Ce s-a întâmplat? Învâșie capul Ții la mine, Lenuță? Ce vorbă e asta? dar suntem prieteni vechi Îmi făceai păpuși din cârpe când eram copil Țin mult la dumneata, nu știi? Ba da Și din când în când Trag de dar nu mai o leacă Și numai din când în când S-ar putea ca într-o zi să ții și altfel la mine? Bădie, oprește-te Lasă lucrurile așa dacă mai vorbești, mi-e teamă că nu o să mai fim prieteni Dacă veneam înainte să te fi întâlnit, nu Era altceva Nu-i așa? Doamne, dar ce-ți închipui? De-abia am stat de vorbă cu el de vreo câteva ori Vezi, eu de mai multe vreme aveam un gând tainic Mă legănam cu nădejde că într-o zi cât mai curând Am să termin treaba cu comara Nu, nu vede eu eu nu mă lăcumesc la aur și la pietre scumpe Fiindcă nu pentru mine le caut Nevoile mele le cunoști ca și mulțumirile mele Caut comara pentru cutia de sticlă În care o să stea la muzeu Și îmi ziceam că o să o găsesc și cât mai curând Și că pe urmă o să-mi și eu viața cum un rost omenesc Ești tare frumoasă, Irenuțu Câteodată îmi vine să cred că nu e o fericire prea mare ar uite, acum ai ieșit tinul, în calea ta și m-a cuprins o frică, nu știu cum să spun Sunt gata să las totul la o parte, numai să nu te pierd Cum așa să nu mă pierzi? Nu pierdem decât ceea ce avem Poate că nu e numai din pricina lui Tinu. Mai am o teamă și fiindcă șovă să schimb pământul Pământul meu cel bun cu râpa și cu văgăunile din deal mi-ai spus odată că Iliuță se care Nu să mă mai lase să sap pe deal Știu ce am de făcut, dar Aș vrea să păstrez averea neștirpită pentru tine <gânt> Tu ești menită să te bucuri cât mai multe din darurile vieții. Doamne, câte planuri bădiez, Ahario Câte socotele Hai să schimbăm vorba Altfel are să-mi pară rău că ai venit nu, nu, nu, nu Tot e bine că am venit Acum înțeleg că nu trebuie să mă mai opresc din calea mea Și chiar dacă tu ai să pornești pe alt drum, Irenuțu Eu am să te aștept ai, nu. nu, nu spune nimic Nu-mi trebuie părerile tale de rău Am să aștept să te întorci. Să știi Am să te aștept că domnul Secar al dumitale, domnule prefect, o să fie la curte când ajungem. Ah, sigur. I-am trimis vorba să ne aștepte în jurul orei 10. Trebuie să vă pun la curent cu un incident. Să nu vă mire dacă administratorul o să se poarte ciudat când o să mă vadă. L-am surprins zilele trecute atacând o fată pe câmp. Fără să știu cine e am aplicat corecția cuvenită. De altfel, chiar dacă îl cunoșteam. dacă îl cunoșteai, te purtai și mai prost fac prin soare. Cam puțină aminte pentru vârsta dumitale grințesc Domnule Hagi Iordan, te rog, nu depăși anumite limite. Care limite? Nu cunosc nicio limită, notează asta o pentru totdeauna Te-ai schimbat de la o vreme Acum câteva luni când ai apărut pentru prima dată în biroul meu Băiguiai, nu știu despre ce petrol descoperit la piscul Voivodesi Erai modest cum ieșea de bine unui ingineraș de teapata. Asta nu-ți dă dreptul Dumitale să mă tutuiești Eram emoționat, recunosc, dar Emoționat? Mai curând umil N-am fost niciodată umil cu nimeni Doar politicos cu cine merită ai face bine să rămâi printre cei care merită politețea, domnule Hagi Iordan Bunea ai face bine să devii mai prudent Nu uita că te pot înlătura din combinație cu un singur bobârnac Deocamdată Iată, uite, prefectule Încetinește șofer Ce ziceam amici, de splendoare de fată care tocmai a ieșit pe poarta școlii dar cine o fi? Nu știu, dar e frumoasă într-adevăr Frumoasă? E superbă, domnule, superb mm, Ce mers, ce șolduri, ce picior, ce animal de rasă Domnule, ascultă-mă pe mine Cum n-ai să o fi rătăcit un asemenea juvaier Tocmai în satul ăsta prepădit Trebuie să aflăm cine e Nu vă mai osteniți, vă spun eu Este învățătoarea din sat, o cunosc Fiindcă ea e fata pe care am salvat-o din ghearele administratorului. Ah! Cavalerule! Cred și eu că ai sărit să faci pe grozavă. Numai ca astfel te-ai mai ales cu un dușman. Tocmai de aceea n-are niciun rost să-i parte la discuția cu administratorul Moșii. Prezența dumitale mai mult ne-ar încurca. Oprește șofer. ne întâlnim întâlnit după a la 30. Vreau să văd ce perimetrele unde vom începe primele foraje. Bine, domnule Hagi Jordan. Sunt chiar fericit că nu pot lua parte la discuția cu administratorul. Ați oprit tocmai bine ca să-i pot ieși înaintea acelei splendori de fete pe care ați admirat-o cu atâta înfocare. Vă urez convorbire plăcută cu domnul Iliuță Secară. <laughs> Înțelegi, dumnezeu, secar, am și eu curiozitățile mine de proprietar Doresc ca moșia pe care o cumpăr să fie un singur trup Fără nicio parcelă străină intercalată Asta o să fie mai greu, cu Pe Trebuie vorbind, nu sunt simple curiozități Poate vreau să clădesc o moară, o presă de ulei Nu-mi place să cer învoirea unui așa altuia Adevărul e că vreau să fac o exploatare agricolă rațională Pentru asta nici nu mă interesează, în primul rând, calitatea terenului Ci libertatea de mișcare De știu eu, Coane O fi și vreo modă nouă de plugărie Că eu din tate în fiu tot la pământul gras Știu că trage omul Asta e altă discuție Ce trebuie să știi, dumneata, e doar atât Sunt dispus să le ofer un schimb avantajos săranilor care au loturi pe pământul meu Teren, calitatea întâia Te rog să tratezi dumneata cu ei în numele meu Greu, Coane dar greu. Cine știe ce pretenții o ridica. Și mai e ceva. De ce să nu vorbesc deschis? Domnul prefect știe. Aș vrea să mai cumpăr și eu pământ. Și dacă dumneavoastră vreți să-l dați calicilor, Mie ce -mi rămâne content. Să vă explic, domnule da. Hagi Jordan, Domnul Iliuț a mai cumpărat vreo 70-80 de hectare da. Acum lui ar vrea să mai cumpere ceva Să facă 100 de hectare Sunt de părere să-l ajutăm Dumnealui lui o să pretindă un teren ba, nu, nu. în trupul moșiei dumneavoastră Nici vorbă, nici vorbă, ce să fac eu? În regulă, în regulă Cu condiția să garanteze schimbul de terenul cu țăranii. Și se vinde pământul pe care îl dorește După ce mijlocește schimbul de acord, domnule secară? Păi n-am încotrot, trebuie să fiu de acord. Nu se poate da, spus că sunt la domnul lor am și o treabă. Bună ziua, domnule prefect. Bună ziua. Nu vă supărați că dau năval așa. Am aflat că ați venit și vreau să vă spun două vorbi. Bun. Să fie și domnul administrator. de. Mai târziu, domnule Duho, acum suntem ocupați. Termin da, mai da. decât. Știu că dumneavoastră sunteți avocatul domnului Iloveanu și că îi vindeți pământul. Vreau să vă propun un schimb Dau pământ bun, calitatea întâia În locul lui cer niște văgăunde pe deal Unde sunt ruinile castelului Nu înțeleg, vrei să cedezi terenul dumitale de pe deal În schimbul altuia mai fertil Din potrivă Am oarecare vină față de domnul Loveanu. Fără nicio autorizație de la nimeni, mi-am îngăduit să fac niște săpături arheologice pe proprietatea dumii Nu o să mai cauți tu că pe moșie, bă. asta N e sfânt La drept vorbind, domnule prefect, nici nu m-am gândit că îmi trebuie învoire să sap până când s-a găsit să mi-o spună domnul Ileuță Nete. Pentru a înlătura orice neajunsuri viitoare, vă rog să primiți un schimb Acolo unde sap eu este un loc fără folosință, destul de întins, o râpă pietroasă și niște ruine vechi Dumneavoastră, fixați cât pământ calitatea în pia să vă dau pentru râpa aceea și eu primesc prețul dinainte. Nu facem asemenea schimb, nu. De ce? E în interesul domnului Loveanu, clientul dumneavoastră. Interesele clienților mei le apăr singur. N-am nevoie să mă înveți alții. Eu n-am venit să vă învăț, dar mi se pare ciudat să nu primiți un târg care mă păgubește pe mine. Te rog să ne lași, avem treabă. Da, da. Domnule prefect, Vă repet că oferta mea e în avantajul Coptești domnului... Poți la afară pe dumnealui domnului Iliuță! Timpul nostru e măsurat! Hai, hai, hai, hai Dar nu vrei să te iau de mână și să te scot pe poarte ca pe un cerșător! Plec, plec, plec singur, nicio grijă! Da! Dar mă opresc direct la poștă! Știu adresa domnului Iloveanu de la Paris! Poate că e curios să afle și dumnealui cum îi apără interesele domnul prefect. Hai, hai, ieși afară! ieși afară! Ei! Prevăd complicații. Cu Ilovena lui nu poate să facă mare lucru. Toate polițele sunt în mâna mea. Dar ăsta o să trâncănească despre refuzul dumii de, de a face schimbul așa cum ți l-a propus. Știți ce înseamnă asta? Oamenii ar începe să izite? S-ar teme ca propunerea noastră cu schimbul de terenuri să nu aibă cine știe ce de desubturi misterioase. Nu-mi place individul. E în stare să ne torpileze toată combinația. A devenit tare în zid cu de când cu cumoara aceea pe care o tot caută și nu găsești Păi deasupra mă e și agresiv da. Și eu care credeam că-l cunosc ca pe un om cum se cade și potolit Trebuie să ne descotorosim de el Dendu plecat, slab de cuani. E încăpățânat ca un catir. Te pomenești că vrea într-adevăr să-l alarmeze pe Ilovenu E în stare Am o idee Vă rog. O idee excelentă cu care putem veni de hack. Domnule prefect, dumneata ești cel care o să rezolvi situația dintr-o singură lovitură. Eu? Cum? Naiviști prefectul. Ai doar pâinea și cu în mână? Ascultă colea ce ar trebui făcut. <fie> Ai ta mult? Dumneata, domnișoară Ileana, ești dintre ființele care pot întârzia oricât De ce? Fiindcă muritorii de rând au datoria să le aștepte O, cât de amabil ești, domnule Grințescu De altfel ați mai răsfățat Am rămas uluită de gestul dumitale. De gestul meu? Ai oprit mașina și ai coborât pentru mine Cum? Ah, da, sigur Nu era să trec mai departe, nu? N-am știut că ești prieten cu domnul prefect El era în mașină, nu? Da, el și al domn? A, ah, un mare financiar de la București. Vrea să cumpere... Dar ce-o fi acolo? Jandarmii! O fi vreun scandal? Nu, îi scortează pe cineva. Doi arestați. De când cu asasinatul acela? Vreau, dar a bătia Zaharia! Și moarță! bădie, da Zaharia! Ce-i pute dumneata? a treabă că domnul putonier. De unde să știu eu? Ordin domnului prefect. Îi duc la ora să fie închetat pentru omorul de săptămâna trecută. Cum poate domnul prefect să dea un asemenea ordin mai devreme îmi spunea că îl cunoaște pe Zaharia Duhul Ca pe un om de treabă Nu mă întrebați, domnule inginer Eu, parcă dumneavoastră nu știți Ordinul se execută Hai, hai, Zaharie. hai, hai, hai, Un om de nimic, domnul prefect Și toți prietenii lui sunt la fel Erau strânși împreună la curtea boierească Acolo au hai, colo hai. pus la cale Michelia Haide. Vezi, vezi, Lenuță Parcă a fost scris să vorbim tocmai astăzi, noi doi V-am văzut de departe, dinule. Rămâneți cu bine Hai, hai, ce-a vrut să spună despre prefect și despre prietenii lui? Ce mișelii au pus la calea acolo la curte? Dumneata nu știi, domnule Grințescu. Spune dacă știi ceva. E păcat să pătimească un om ca Zaharia. Nu știu absolut nimic, te rog să mă crezi. Sunt la fel de uluit și de indignat ca și dumneata. De altfel nici n-am fost cu prefectul decât scurt timp. N-are importanță cât timp ați fost împreună. Spuneai că ați discutat despre badea Zaharia. Da. De ce l-au arestat? Doar un om care n-ar face rău muște. E posibil ca dumneata? Dumneata să te pretez la. Nu se poate. Este absurd. E, e monstruos. Nu, nu pot să cred. Ileana, Ileana, stai unde pleci? Lasă-mă. Lasă-mă, te rog, lasă-mă. Simt nevoia să rămân singură. Trebuie să-mi limpezi gândurile.